Пекучий голод скрептав кишки, трусила передвечірня холодінь, Все змушувало братися до діла. В лісі я знайшов трутовик, пористий гриб, що смок чи сок із дерев, назбирав сухого моху і бадиляча. Все я вимостив, як гніздо, в колодязику з каміння і пішов на рінник шукати камінці для кресала. Круглі голяки не годилися, тому я наколов гранітних осколин і взявся за огненну ворожбу. Дітваком я не раз впильно слідкував на толоці за тим, як діто Гафич викрешує вогонь. Відшипнув кусник із губчастого трутовика і притулив до моху. Тоді почав чиркати один об другий камінці, іскри направду цвіркали в моїй долоні. Гарячі крупини сипалися на трут, але губка не тліла. Аж коли геть наморився і скришив на пісок свої камінці, я здогадався притулити губку до щоки. Вона була студена, сирувата. Як така запалиця? Пригадалося, що дідо Гафиш свій трут і кресало носив у шкіряному кисеті за пазухою. Майстерштик для вогню... Брався до рук сухий, нагрітий тілом. Вчинив так і я, засилив за сорочку губку і кремінці, щоб до ранку вони просохли. Зморений, і зневірений марними трудами пожував молоденьких ялинових пагонів і зарився в своє сновище. Щоб ліпше зігрітися, руками обхопив плечі й занурив лице в груди, як дитинша в материнській утробі, так я боронився від дикого. Тутешнього світу. Ще клубилося перед ранням жа, Коли гнаний голодом я пустився в промисел. Вчора на якомусь пні я загледів шапку глив, Що перебули зимку і віджили. Мав надію, що вогонь я таки викришу І грибове печене наситить мене. Але пнятого я не знайшов, Вертався в порожні, з подертими руками і лицем, Зате в лакуватому підліссі я надибав надуту ропуху з жовтою звіздою на грудині. Такі дорідні жаби мені ще не стичалися. Криво осміхнувся сам до себе. Колись ми хихоніли з професорських казок про жабоїдів, французів. Хочеш, не хочеш, а мусиш усе повірити, з ліщини я виламав рогачку і підступив до жаби, а та вилупила на мене зачудовані пульки і так сердито скрикнула, що я обмер. А сама з легкістю скочила в бікачей на метр. Я за нею і на п'ятому кроці розсішкою таки впокорив її. Ніс жабу за лабу, зацінюючи ту жабу, як у молодого когутика стагенца. Здобич я притиска камінцями на карнизі скали, щоб не втекла, а сам знову приступився добувати вогонь. Як я не мордувався, як не дув на труд, що вже добре просох і побурів, та жаданого димка не дочекався. Чи мої кресальці були не такі, чи мої пальці для цього були невправні? Тоді я рішив діяти іншим штибом. Знайшов на березі потічка дерев'яний цурпалок, облизаний водою і відбілений сонцем, вирізав суху паличку, тоді продірявив ножем трутову губку і запхав у неї паличку. Тепер, мислив я, будуть три точки тертя, полінце, трут і паличка. Поплював руки, як це робив мій дідо, коли приступав до значимої роботи, і почав. Ціпочок закрутився в моїх долонях, як веретено. Я робив все так, як бачив колись на образчиках продавніх людей. Невже ті дикуни у шкурах, що жили в страху перед звіром і небесним громом, знали і вміли більше забувалого заброду чинного матуранта гімназії? Гоноровито питав себе я. Смішний і нерозумний. Я не ще тоді, що істинні школи мої лише починаються. Долоні розпеклися раніше, як дерево. Я змочував їх і крутив паличку далі. В голові теж крутилося, тіло змокріло під платтям, затерпли коліна. А я все снував і снував своє веретено, вслухаючись, як під губкою кришиться на порохняву деревинка. І сталося! Гарячий нізрів хопили запах перепічки, палиного листя. Цей запах був мені зараз найсолодшим у світі. З дірки несміло, як з пригаслого цигаретлика, сіпнувся сивий димок. Я припав до нього ротом і зачав навісно дмухати, прикладаючи моховиння. Губка тліла, димок густішав, і у лице мені бризнув пломінець, опалюючи брови. Перше, що спало мені нагадку, вогонь цей живий. Він звивався з веселим тріском, пожадливо хапаючи мох і сіно, смачно облизуючи паличку, яка його спородила. Чмокав, попискував від насолоди, шемрав щось своє, наче говорив до мене. І я не володаючи собою, схилив голову, вклонився вогню, як живому шляднику. Мене нехто знає скільки часу, і я також навчуся вклонятися в падяці дереву, стеблині, птиці, рибі, каменю, сонцю, небові, дощеві, землі, за те, що вони є, і я є з ними, і не чекаючи на Потвердний відвід дочекаюся їх на взаємності.